Det är alltså just a girl, standing in front of a boy asking him to love. Jag. 94 slår nog all. Was expelled. Yes, we can. Det borde du veta, itita fm, Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Ow! Varmt välkomna till säsongspremiären av det borde du veta frågesporten med glädje och allmänbildning i centrum. Precis som första säsongen så är det jag Peter Petra Appqvist som står i studion tillsammans med Alexandra Klein. Dagens tävlande i den första åttondesfinalen, åttondesfinalen det är Lotta Möller hej, hej. och Jonas Holmström. Tjena, tjena. Varmt välkomna till er. Det är säsongspremiär alltså och dags för den första åttondesfinalen i vårt fina slutspelsträd. Åttondelarna följs av fyra kvartsfinaler, två semifinaler och en storslagen final 21 maj. En final vi sänder direkt från Kårhuset i Pitio. Men mer om det närmare finaldagen. Alexandra, vad har vi framför oss just idag? Ja, som vanligt så heter den första rundan i dagens tävling Vem där och då är det olika ljudklipp som ska ge ledtrådar till en känd person. Den deltagare som kan svaret först säger sitt namn, skriver ner svaret på en lapp och så väntar vi till att efter hela klippet är klart att avslöja vad deras svar är och om det är rätt eller fel. Så att du där hemma kan gissa själv. Efter detta så går vi direkt på en nyhetsquiz där det tävlande ska avgöra om en nyhet är sann eller falsk. Och då ska man försöka hinna med så många nyheter som möjligt under en minut. Och sen så har vi lottat fram två ämnen från de sex kategorierna sport, kultur, musik, geografi, historia samt djur och natur. Men vilka det blir två. Men vilka två det blir just idag för du som lyssnar och våra två tävlande reda på lite senare. Om man svarar fel på vem där eller de två kategorierna så går frågan över till motståndaren. Kane Love veckans singel här med, ja, låten heter Nowhere to go men det är veckans singel här på PTFM 92,8 studentradion Tack för den första delen av den här frågesporten, den heter Vem där? För nätten fylls av Stadens hjärta har fått kram Jag tar Jag komma. Se vad du kan hitta på henne som stödjer Komplevik. Jag Ja, jag är okej okay att det var mina kartonger. De kan väl ha stulit dem. Saknar några kartonger. Sju stycken. Men för fan, jag har ju hundratals kartonger här. Tror jag kontrollräknar. Det är såklart att det här programmet kommer handla en del om jakt, eftersom det är möjligen det enda vi tre har gemensamt. Jag är död. Assassin's Creed! Assassin's Sandra, Vad säger du om det här utspelet som Gerard Lambert kör ja, idag? Det är mycket olyckligt, men vill han vara sin egen dödgrävare ska jag inte jag hindra honom. Man. Är någon av de tälare som vill gissa? Lotta. Lotta? Thomas Klick. <här> Fel. Uh... Jonas? Um, nej, jag tror att jag <här> stod i <ju> andra tankar. Jag stod andra tankar. Ja. Nej, nej, Aha, nu vi, då triv, är ner. Ja. svaret är som ni hörde på slutet ja, hörde mannen när ni hörde på slutet är det korrekta svaret alltså live G.W. Persson Ja, han ja, ja, var ja, mm, polis ja. I ja, Jag tror inte fall. att jag, jag höra honom okay. jag i vanliga fall så brukar vi ha en förklaring till alla ljudklipp men jag insåg nu felet jag har gjort för jag tänkte att jag skulle vara lite hurtig och klippa nästa veckans vem där. så det här skulle egentligen vara till nästa vecka Men det blir roligt talent. för att nästa vecka har de ingen aning om vad vi har planerat Det är brukar inte ha men, men Vi hörde lite typ döden där Jag är döden, det är en bok han har skrivit va? Nej, man, döden är en man har han skrivit. Mm. Eh, sen hörde vi eh, från Some Trip, även kallad eh, Sällskapsresan, eller finns det en svensk kaffe på Grisfesten? Och eh, Gregor Persson har skrivit en bok som heter Grisfesten. Men, ni, ni märker exakt hur långsökta vi är. <laughs> sen nämns Jan Geo som har gjort någonting med honom också. Ja, det här ja. är från en tv-serie de hade på 90-talet. Och ja, då de stod och, och diskuterade runt ett bord typ? Mm, jag vet ja. inte, de jagade. Det borde vi veta, men vi vet inte det just nu. Vi tar reda på det till nästa avsnitt. Där vi... Det är någon helt annan i vem där Men ingen av de tävlande får poäng i den här. och Vi går över till eh, nyhetsquissen. Då är det ah. som sagt en tävlande i taget. och Vi börjar med Lotta. Mm -hmm. Du svarar sant eller falsk på de, de vad heter det, rubriker jag nu läser upp. Att de har hänt eller inte hänt. Precis, Precis. du säger sant eller falskt om det är korrekt. Okej, okay. ah. mm. Ett homosexuellt par har sökt asyl i Finland efter att ha utsatts för hot i hemlandet i Ryssland. Falskt. Det är rätt egentligen, det är sant. Eh, hon har fel alltså. Ja. Eh, komedin Mrs. Doubtfire med Robin, Robin Williams i huvudrollen ska bli musikal. Falskt. Det är sant. Enligt en undersökning så är Piteå den ort där människor löper lägst risk att drabbas av benbrott orsakade av halka. <laughs> falskt. Det är falskt. Amerikanska Janelle Jones körde fram till sin lokala hamburgarestaurangs drive-in-lucka där hon beställde sant. en... Sant. Sant. <laughs> Den uppmärksammade låten Snoppan och snippan som gjorts för SPT:s barnprogram Basilakuten, kommer snart i en eng engelsk version. Falskt. Det är sant. Biotrean i gallerian Småstaden i Pitu kommer att ersättas av ett minihotell av japanskt Falskt. Snitt. Det är falskt. Ingmar Stenmark medverkar i nästa, säsongs, nästa säsong av TV4s Let's sant. Dance. Och det är sant. Och där är tiden slut. Då ska vi rätta de här nyheterna. Ja, det homosexuella paret de utsatts för bland annat- att någon har skrivit ordet homo på dörren på, till deras hem. Och komedin Mrs. Doubtfire kommer att bli en musikal. Och den, det är den Oscarsbelönade kompositören Ann Alan Menkeln som har arbetat med musikalen då. Vi har ingen fakta om hur vanligt eller ovanligt det är- att man drabbas av benbrott på grund av halka i Piteå. Däremot så vet vi att i varmländska i Munkfors så är det absolut farligt. Det är nästan tre gånger så farligt där som Mörbelånga på Öland- och det var så här att kvinnan som körde och skulle få en kycklingssandwich Hon fick istället en påse med pengar Hon tänkte egentligen att hon skulle ha behållit summan Men sen bestämde hon sig för att lämna tillbaka pengarna Men varför? Oj, fick jag ingen viktor? Nej, nej men var, varför lämnar man tillbaka en påse pengar? Det, det var alltså ett värde av man... 22 000 kronor. Yes. Som men varför har någon packat dem med en sån snabbmatspåse? Det... det framgår inte av historien. <laughs> nej, nej. <laughs> uh, ja. uh, Snoppen och snippan kommer på en engelska version. Den har ju mötts av både kritik och hyllningar. Kritik har det varit att den är kanske lite för detaljerad för små barn. Den är könsstereotypisk och lite normativ. Men hyllningen anser att det är ett bra sätt att prata om kroppen med barn. Och vi har ingen aning om vad som ska hända med Biotrejans lokaler. Framtiden är nog oviss om det kommer läggas ner eller stanna kvar. Och Ingmar Stenmark anses ses vara en drömvärmning till Let's Dance. så nu går vi över till den andra tävlingen för kvällen. Det är Jonas Holmström. Är du beredd? Jajamän. Då kör vi. Selfiepinnen förbjuds på konserter av säkerhetsskäl. Falskt. Det är sant. Norska skidstjärnan Peter Northug funderar på att skaffa svenskt medborgarskap. Sant. Det är falskt. Mike Tyson medverkar på Madonnas nya skiva. Sant. Det är sant. Skolbarnen i Lund ska få gratis ekologisk frukt men alla är inte glada över beskedet. KD-politiken Sultan Wagner kritiserar, kritiserar istället beslutet rapporterar Sant? Det är sant. Förre SVT-chefen Eva Hamilton har fått nytt jobb på Lindex. Igår hoppar hon in som expedit i... Falskt. Det är sant. Fast inte igår. Nej. En 17-årig pojke lurade alla på en gynekologmottagning. Sant. Det är sant. Två miljoner levande ålingel togs i beslag på flygplatsen i Bulgariens huvudstad Sofia. Sant. Det är sant. Skatteverket har fastslagit att en espresso innehåller exakt åtta gram kaffebönor. Fast. Det är sant. FNs jämställdhetskampanj HeForShe som Emma Watson är ambassadör för har utsett sin ledare. Det blev Sveriges statsminister sant. Stefan Löfven. Det är sant. Det blir vanligare att kvinnor väljer spiral framför andra preventivmedel som till exempel p -piller. Sant. Det är sant. och Det här är rekordmånga frågor vi har hunnit med. Tio stycken. Det är så många som vi brukar skriva upp eftersom vi tänker att man ska hinna med så många. Bra jobbat, Jonas. Eh, väldigt bra Tackar. jobbat, Jonas. Eh, se. Selfiepinnen förbjuds. Det handlar om säkerhet och att maximera konsertbesökarnas upplevelser. Man får inte heller ha typ paraplyer eller liknande föremål på konserter. Uh, och Peter Nothog funderar inte på att skaffa svenskt medborgarskap. Däremot så har kollegan Therese Johag uttalat sig om att hon, vad hon inte gillar med svenskar. De, och hon gillar inte att de inte förstår vad hon säger och Ove Sundsberg i solsidan tydligen. Mike Tyson är med i den nya låten Iconic med Madonna. Och eh, KD-politiken i Lund han säger att man ska inte lägga sig i människors privatliv. Vissa inom politiken vill ha samhälle, att samhället ska göra allt men det vänder vi oss emot i KD, säger han. Eh, Eva Hamilton hon är ny styrelseledamot i företaget och vill därför lära känna företagets vardag lite mer. Eh, 17-årig pojke det var han lurade att han var en gynläkare, det visade sig dock vara en bluff för att han och han deltog, ty deltog tydligen i minst en patientundersökning eh, och ja, man fann eh, två levande engel. två miljoner till och ja, galet den europeiska ålen är utrotningshotad och att handla med dem utan särskilt tillstånd är förbjudet i hela världen faktiskt och det är sant att en espresso innehåller 8 gram kaffebönor. Det café i Stockholm har fått betala 2,5 miljoner kronor i restskatt på grund av deras överdrivna kaffebönsinnehav. Och Stefan Löven, han är ny ledare för HeForShe. Vi måste ta reda på roten till varför världen är ojämställd, sa Löwen. Och ja, förra året så förskrevs... 68 000 hormonspiraler vilket var 10 000 fler jämfört med året innan. fyra våningar upp med ansiktet. Då blir det dags för första kategorin av frågor. Det är kategorin som heter historia. Vi börjar med en ljudfråga så våra tävlande ska lyssna noga nu. Det där var Candle in the Wind med Elton John som tillägnades Lady Diana när hon avled. Men den handlade om en annan känd kvinnlig person innan. Vem då? Lotta. Lotta. Marilyn Monroe. Det är rätt. Då går vi över till de vanliga frågorna. Den som säger sitt namn först får svara på frågan. Har man fel går frågan över. 1870 inligdes den stora synagogan i Stockholm. Vid vilken känd park ligger synagogan? Lotta. Lotta. Jag gissar på Humlegården Det är fel, har Jonas något svar? Eh, i Stockholm, vänta då eh, parken, ingen aning <laughs> Det är fel, rätt svar är Berselli Park <laughs> När blev Spanien en demokrati? Vi säger att tiden är ute där. Det är i samband med diktatorn Francos död 1975. Just det. 1889 fick Europa sin första kvinnliga professor, Sonja Kowalewski som man hette var professor i matematisk analys. Vid vilken högskola var hon verksam? Jonas. Jonas. KTH, chanser. Det är nästa, ju ett. Nej, det är inte samma skola. Okej, okay, men det. Okej, okay. Lotta, har du någon gissning? Närheten mm, av KTH ja, Nu vet jag det här kanske ja, skit det. Mm. Där är nog tiden, tiden ute Anledningen till att jag sa att det nästan vet är att det är Stockholms Sjöna högskola Stockholms universitet Ja, men det är två olika skolor eh, Vilka länder ingick i samar samarbetsgruppen Axelmakterna under andra världskriget? <laughs> ja, men Jonas Jonas um, inte då. Eh, England, alltså Storbritannien Frankri Det är fel. Ah, nej nej okay. Lotta? Eh, eh, Frankrike USA. Det är också fel. Det var mm. Tyskland, Japan ja. och Italien. Nelson Mandela var Sydafrikas första svarta president och regerade mellan 1994 och 1999. Detta efter att ha suttit ut fängslad fram till 1990. Hur många år satt Mandela i fängelse? Lotta. Lotta. 11. Det är fel. Eh, men 25. Det är också fel. Rätt svar är ungefär 28 år. Jaha, mm. det var så mycket. Från vilken romersk härskare kommer ordet kejsare? Från vilken härskare? Vi, vi hoppar över Jonas? den frågan för ja, det, att, ya, ja, tror det. jag. Det är det svaret? Ja, jag tänkte vara så... Nej, det får. få. Har du något svalet där? Kejsar Augustus. Eh, det faktiskt han är den första kejsaren, men namnet kommer ifrån Julius Caesar. Ja, och, och där ah. är tiden för <laughs> historia slut. Ella Iyer med comeback här på Student 92,8 och det är dags för den andra kategorin Geografi börjar med en ljudfråga He's leaving. He's leaving. Oh, train to train. Det där var Midnight Train of, To Georgia av Gladys Knight Vi vill att du nämner minst en delstat Som Georgia gränsar till Lotta mm, South Carolina Det är faktiskt rätt är En följdfråga på det. Från vilken stad kommer mannen som Night sjunger om? Lotta. Lotta. New York. Los Angeles är rätt svar. Nu går vi över till de vanliga frågorna. Världens största ö tillhör Danmark. Vad heter den? Lotta. Lotta. Grönland. Det är rätt. Temperaturskillnaderna i Sverige är ganska stora mellan söder och norr och sommar och vinter. Ungefär vilken årsmedelstemperatur har Sverige? Lotta. Lotta. Plus sju. Det är rätt. Nej, exakt rätt. <laughs> San Salvador är Västindiens folktätaste land med sina 6,4 miljoner invånare. Vad heter San Salvadors huvudstad? Danja, just det. <laughs> Rätt svar är sann, Salvador. I norra Europa ligger en republik vars historia har påverkat stora delar av världen. Idag styrs landet av en kvinna och en av de mest framstående ekonomierna i Europa. Vilket Lota. år etablerades formellt den tyska federala republiken? Då är det nyckelordet här. Den federala republiken. Eh, pass. Ja, men Jonas, så kan du dra till mig något. 1925... 1990 är rätt Senare, efter att Östtyskland och Västtyskland ja, hade förenats och nu är det slut på. på tiden för geografi Dina Bussej med Hard Time. Alexandra, det bör bli dags att avslöja vem som vunnit den här åttondelsfinalen och som avancerar fram till kvartsfinalen. Har vi ett resultat? Ja, det har vi faktiskt. Och vinnaren är med åtta poäng mot sju Lotta Möller. Det var en stark upphämtning. Hon var under inför sista kategorin men hon lyckades vinna vi gratulerar Lotta. Du avancerar fram till kvartsfinal. Du kommer möta vinnaren av nästa veckas tävling. Och då är det Clara Karlsson mot Ludvig Kjellén som möts i andra åttandesfinalen. Åh, oh, startfält. Ja, det kan bli spännande. Jag tänker att ni vill ha en liten lyssnafråga där hemma och svaret skickar du till fragespart.pdfn.se eller på våra sociala medier. Vilken kvinnlig solstjärna medverkar på Avicis hitlåt Levels? Skicka svaret nu så har du chans att vinna någonting fint, typ äran. Nu ska vi lämna över till PL torsdag. Hoppas de har det trevligt. Men tills nästa vecka, tack för idag slut för idag och hoppas ni har en trevlig vecka. Hej då!